3, 4, 5. Det er desværre antallet af mål, som Esbjerg formåede at score mod et AGF-mandskab, der måbende kunne se til, mens fiskerdrengene blot skulle bruge en halvleg på at ydmyge de hvide på Blue Border Arena i weekenden. De hvide var faktisk ikke særlig hvide eller marineblå i kampen, for på grund af en fejl havde AGF glemt, at Esbjergs hjemmebanetrøje ikke matcher til AGFs udtrøje. Derfor måtte begge hold stille op i vestjydeuniform. Om det blev udslagsgivende for kampen vides ikke, men faktum er, at vi må nøjes med Kasper Poulsens trøstemål, og at ugens øvrige resultater har flasket så nogenlunde bedst muligt for det ægte byens hold. Vi diskuterer trøjkiks og meget mere i dagens udgave af AGF Fan FM, som vi sender her på Aarhus Radio 98,7 FM. Med mig i studiet i dag har jeg Robert Juhlholt, der er skribent på AGF hjemmesiden, der står bag dette program. Hej, Jonas. Hej, hey Robert. Hvordan øh, vil du lige kort karakterisere kampen i lørdags? Det var en øh, bestemt ikke en særlig god oplevelse. Det var en ren ydmygelse faktisk i store dele af kampen. ikke, øhm, Og jeg har faktisk ikke set, at det skulle blive sådan en lussing, vi har fået. På trods af Esbjerg, det er lige godt kørende i øjeblikket, men, øh, men øh, sådan en lusing den har jeg nu alligevel ikke set komme, og det, jeg må sige, det gør lidt ondt i mit hvide hjerte. Og så øh, kan jeg byde velkommen til en øh, fortrofaste lytter af det her program, i hvert fald gammel kending, Søren Højlund Carlsen, der er journalist, og øh, var med til at starte AGF FNFM, da, øh, da vi åbnede op på Mediehus Aarhus. Det hed engang Mediehus Aarhus. Hvad, Søren? Hvad har du brugt tiden på? Det er jo længe siden, du har været med. Jamen, jeg har brugt tiden på at få et lidt så lang fuldskæg som dig i sommerferien. <laughs> så er det langt. <laughs> og så har jeg skrevet, skrevet og skrevet og skrevet. Jeg går lige lidt reklame for mig selv. Hvad hedder sådan noget? Nu svider jeg i min egen selvfede Selvfedme. Ja, øh, jeg barsler snart med en biografi om Peter Borg. Gravlund, som udkommer sidste i oktober, og den har jeg brugt sommeren på at skrive færdig. Og så har jeg passet mine tvillinger og skrevet sådan lidt hygge rundt omkring og holdt lidt ferie og du ved sådan varmet op til Superligaen starter. Det lyder alt sammen rigtig godt. Mit navn det er Jonathan Lykke Lillemos og øh, velkommen til AGF FNFM. Nå, nu skal vi jo desværre til det. Lørdags tabte AGF jo øh, 5-1 til Esbjerg i en ren fordese en kamp, synes mm. jeg egentlig. Hvad, Robert? Hvad gik der galt? Um, der var ret mange ting, uh, der gik galt i den kamp. Um, vores forsvar, det så noget vakkeligt ud, må man sige. Det var uh, ikke typisk Peter Sørensens forsvar, vi så i den kamp. Um, jeg synes ellers, det har stået og i de to foregående kampe mod uh, FC Vestjylland og Nordsjylland. Um, så ramler det totalt sammen i, i, i weekenden. Um, Og ja, så fungerer det bare ikke, vores, øh, vores plan med, med de omstillingerne, og, og altså, man kan sige, for, vi får ikke spillet til at køre på noget tidspunkt rigtigt, og så straffer Esbjerg også bare, som, som de nu kan. Men, men, men... i første halvleg gik det jo egentlig meget godt, synes jeg. Ja, men det, ja, men det var mere ved 3-1 målet, det knækker også. Øhm, og efter det mål, så ser det jo faktisk horribelt ud nede ned i især bagkæden, ikke? Øhm, der er flere af... Ja, øh flere eksempler, man kan, man kan nævne fra den kamp, hvor Forsvaret det simpelthen er, er helt i siden så længe. Du sidder Nick og nikker, Jamen, det var fordi, jeg er enig, at det var helt horribelt, som det hedder, men, men jeg har en lille tilståelse. Jeg så faktisk ikke det hele, fordi da jeg erfarede på Twitter, at der var det der med trøjerne, så vidste jeg godt, hvor det var hen. Og ikke, at det skal være en undskyldning, men det var et varsel om det, og det, jeg mener, det er så forstyrrende et element for en fodboldspiller, at han får at vide, at han skal spille i modstandernes udbane, tror jeg, at det... Bare det gør, at man er så forstyrret, når man løber ind på banen, at, øh, at kampen meget vel kan tabes. Derudover så har Esbjerg enormt meget tur De har et rent udsagt skide godt fodboldhold, og de spiller rigtig godt lige nu, så jeg var nervøs i forvejen. Så øh, jeg smugkiggede, mens jeg gik rundt med baby på armen, så smugkiggede jeg på, på min øh, telefon, hvor jeg kunne se fjernsyn. Men havde egentlig ikke lyst til at se det, fordi for mig var det med trøjerne en ret stor ydmygelse. Og øh, det ved jeg, der var mange andre fans, som, som også følte Så jeg havde egentlig ikke lyst til at se det, og det, Så vi kommer på 1-1, så kigger man måske lidt mere med, og så 2-1, så ved man godt, hvor det bliver hen. Så jeg synes, det nederlag var forudsigeligt. Men, men Robert, du siger, at, øh, at det første var, ved, ved, da Esbjerg kommer på 3-1. Ja, for øh, alvorligt, de at, at det knækker ja. over. Hvor, hvorfor kollapser holdet sådan? Altså fordi 3-1 med 20 minutter igen, så kan du sagtens hente en uafgjort. Øhm, det er svært at sige, hvorfor det lige, øh, lige Kollapser fuldstændig der, men, men Jeg tror bare, at som også Søren har nævnt At trøjerne også måske i starten har haft en indflydelse ikke? Øhm, Hvor man ligesom ikke kan, kan blive klar til kamp på samme måde, når man får at vide, at man skal spille i modstandernes trøjer Og så, da man så ligesom kommer under pres ned på et næsten fyldt øh, øh, Stadion dernede i Esbjerg ikke? Et øh, flot stadion, jo et, øh, Jamen så kommer man bagud med, med to mål der, så, så, så tror jeg bare, at så, så er der ikke mere Line og så Så knækker den simpelthen. Jeg tror også holdet lige nu, Jonatan, er så forholdsvis skrøbeligt, at der skal ikke mere til end sådan noget med trøje, og man så kommer bagud 3-1. Det kan man selvfølgelig også sige, det er rigeligt med 20 minutter igen, og så, så knækker man sammen. Men jeg tror ikke, lige nu har vi mentaliteten til at komme tilbage fra, fra en 3-1. Og så fik Esbjerg bare tur i den. Altså, og så var det ligesom så, ja, så, om, de så blev det 3-1 eller 5-1. Og så var det nogle flotte mål, Esbjerg også gået. De har sådan nogle gode spillere. De har ham der, Mick Van Buren, som de har fået. Øhm, som er en rigtig god striker og så har de Ankersens øh, brødrene der og så Martin Brayford som jo også er på landsholdet i aften mm, så, mm. så øh, da de ligesom fik hold på byen så slog vi bare ud med armen og op og så tænkte vi at hvis vi skal spille i de her lortetrøjer så kan det også være lige meget <laughs> Ja, men Esbjerg er vel en af de bedste spillende hold lige i øjebladet Esbjerg og jeg er ked af at sige det men, men Randers øh, er, og Midtjylland er nogle af de bedre spillende hold ja mm. I hvert fald de tre bedste jyske hold, og øh, alle ved jo, at jyderne er bedst i øjeblikket. så øh. Men altså, nu står jeg står her og kigger på noget statistik fra kampen. Mm. Skud på mål, de tre spillere, der ligger øverst, det er Esbjerg-spillere. Mm. Det er Emil Lyng som, med tre skud på mål, Hans-Henrik Andreasen med to skud på mål, og så Mick van Buren, som du har nævnt, øh, med to skud på mål. Det er jo absurd mange skud på mål, uanset om de så spiller på hjemmebane eller ej. Ja, altså Esbjerg havde 19 skud, og ni af dem rammer målet, ikke? Og, og vi havde 5 skud, og to af dem rammer målet. Det siger jo også noget bare om vores lyst til deles at afslutte vores mulighed for ja. at komme til afslutninger. Og, og så kvaliteten i det. Jamen, nu kan man sige, at et, et skud, der så ryger ud til, til indkast, det bliver også registreret som skud på mål. Men vi havde 5 deciderede afslutninger, og det er rigtigt. Og... Øhm, Det var også Esbjerg, der havde flest øh, taklinger, kan vi se i statistikken. Martin ja. Jørgensen har tre, men det er to andre Esbjerg-spillere, der er i top tre, og frispark begået, er det så alle sammen AGF'er, der har begået frispark. Og nogle gange kan det være en god ting, at vi har øh, begået en masse frisbak, men det her var måske mere et tegn på, at vi var, vi var bagved spillerne hele tiden, ikke? Ja, altså Mikkel Kirkesgaard ligger jo nummer et, som du siger, på, mm. på frisbakslisten med, med, med fire frisbak, Fire frispark. Er det ikke for mange? Altså Når, når det nu også er AGF-spillere, der ligger nummer to og tre. Det kommer jo an på, om det er fordi, at han begår dem, fordi han er for langsom, øh, og han bliver sat, at øh, han ikke er forudseende i sit spil, eller er det, eller, og, så, og så er det jo for mange. Men det kan jo også gøre, fordi, det er en meget, meget hårdspillet kamp, og der har jo været kampe, hvor der er blevet begået mange frisbacks, hvor man kan sige, at det var godt, du begik de frisbacks, og der blev gået til den og så, videre. så Så det er svært at sige, men en kamp, man taber 5-1, og så har begået mange frisbacks, så er det jo tegn på, at man i hvert fald er i mange af ja, om det kan også være en faktor, der hedder Måske frustrationer, ikke? Øhm, ja. Altså at man er kommet bagud så, altså, så bliver man nødt til at lave de friske for, for lidt oprejsning måske ikke ja plus man henter den øh, føring altså 1-1, og så kommer de så på 2-1, og så kommer frustrationerne igen ikke ja det sker jo kort efter ikke efter fået ugen igen ikke at, så Esbjerg i kommer foran igen og det er jo i hvert... ja det er vist to, to minutter efter ja. men, men jeg må sige ikke fordi vi skal sidde og klappe de andre jyskold på ryggen men jeg synes det var det mest forudsigelige nede ikke at det blev så stort men altså at komme til Esbjerg i de her år og i de her tider det er bare svært altså og der har vi, jeg kan ikke huske hvornår vi har vundet dernede Vi har, apropos trøjen, som vi skal snakke om, om lidt, jo der dernede i andre trøjer også, og den kamp tabte vi også, altså der er masser af kampe, vi har tabt på Blue Water Arena, som den hedder, så, så det var et meget, meget forudsigeligt nederlag. Men, men du, nævnte, du nævnte en ting før, øh, hvad hedder det, med at der ikke skal der ret meget til at slå de her AGF-spillere øh, ud af den, Altså, vi kommer lige fra en fodboldkamp, som vi har vundet 2-1 over mm. visemesterne vise fra FC Nordsjælland. En fantastisk flot fodbold fodboldkamp fra AGF's mm. side. Burde det ikke have givet noget, noget gejst og noget boost? Eller er Esbjergs øh, hjemmebane bare så modbydeligt et sted at spille? Nej, jeg tror ikke, det er modbydeligt et modbydeligt sted at spille. Der sted altså, ment men på den gode måde, ikke? Jo, jo. jo øh, nej, jeg synes bare, at holdet virker som om, at det er en lille smule skrøbeligt. Øh, at når der er medgang, så går det rigtig, rigtig godt, øh, og når der er modgang, så går det måske også, også rigtig, rigtig dårligt. Og der mangler lidt den der indhed, som vi for eksempel så Brøndby havde på Viborg Stadion om fredagen, hvor de har en gejst til at komme tilbage, og den kan jeg godt savne lidt at se i øjnene. Der mangler noget ild i øjnene, jeg mangler nogle banover nogle grimmere ting ind på banen, jeg mangler nogen, der går forrest, jeg mangler blodet sprøjter lidt. Øh, og derfor øh, synes jeg ofte, at man sidder lidt med fornemmelsen hvis vi kommer bagud og møder modgang, måske ikke meget modgang, men, eller måske ikke bare lidt modgang, men når, når det er meget modgang jamen så, øh, så, så falder vi sammen Hvis vi nu skal, skal se på den lille bitte bitte, bitte smule positiv der var i den her kamp så øh, skruer Kasper Poulsen et mål mm. et øh, fremragende mål i øvrigt altså, som det nu er, ikke? med Bliver er Men, ikke rettet af? Altså, det er sådan. Jeg synes, det er svært at se. Jeg har set, ja. det, jeg har set det flere gange for netop at vurderer, om det bliver rettet af. Men det er i hvert fald øh, lige så meget en målmandsfejl, som, øh, som det er et øh, fremragende spark. Men der, hvor jeg gerne vil hen, det er den fremragende aflevering, som Jesper Lange får kæmpet sig frem til. Hvilket vi jo faktisk også så i Nordsjælland-kampen, mm, ja. hvor han så bare afleverede den til Kasper Slot. Hvordan vil I vurdere øh, Jesper Langes kamp? Fordi jeg synes, han spillede en fin kamp på sin gamle hjembane. Ja, men, som man nu kan, når man altså, taber 5-1. Jesper Lange var jo, man kan sige, at han fik ikke meget at lave alligevel, fordi han blev ikke rigtig fodret med de kugler af skulle ikke? Men de situationer, hvor han så er, er i sat i scenen, som du har nævnt, med målet. Jamen, der, der får han jo det bedste ud af det, altså ligger den godt af til, til Kasper Poulsen, ikke? Men Jesper Lange har en, en fin kamp, synes jeg. Han var i hvert fald ikke en af dem, der hang, kan man sige. Men jeg synes ikke rigtig der var nogen i den kamp, som skilt sig ud positivt, sådan, altså... Generelt synes jeg, at Jesper Lange er kommet rigtig fint i gang, og han er måske den agafer, der er kommet bedst i gang. Jamen det synes jeg skal vi også. nævne skal vi nævne Karas og Kasper Slot for den stags skyld, fordi de har stået for målene, og Jesper Lange bliver mål på mål. Men han har en energi, og han bringer noget i sig, som giver noget til de andre, enten en aflevering, eller han kæmper sig til noget plads, og dermed har han altid et eller andet at bringe. Det er jo det samme, som, som Gravlån havde. Det kan godt være, at spillet ikke lige kørte, men så kæmper du, og, og du kan altid takle, og du kan altid gå til din modstander, og du kan altid jagte bolden, og han jagter bolden. Og det er en vigtig mand at have med Så På den måde kan man sige, at Jesper Lange var der måske en af dem, der sammen med Poulsen, fordi han scorede, og der kunne være sin indsats bekendt mm. øh, nede mm. i Esbjerg. ikke? Ja. ja, og med sådan en spiller som Jesper Lange, så er det jo i virkeligheden synd, han bliver målt på mål, ikke? Fordi han kan så meget andet. Ja, han er jo ikke lige den type, han har vi aldrig og, rigtig set fra ham. Øh, og, og det vidste så. vi godt på forhånd. Altså. Det var jo, det, det vidste vi jo, det, men det han er jo blevet købt som en angriber, og, ja. og, og angriber de bliver bedømt på, hvor mange mål de kan score. Og, og en god angriber, i hvert fald i min optik, han har dels det, jeg lange her, men han har agærheden, og han har iverheden, og så kan han også score mål. og ja. Det mangler han selvfølgelig at vise nu, og der ved jeg godt også i Esbjerg, der, der scorede han heller ikke så mange mål. Men hvad er det så, han er, hvis han ikke er angriber? Fordi han er jo ikke du kan jo ikke sætte den mand til at spille den offensiv midt eller ind på midtbanen, det vil jo være helt, helt håbløst. Så han er bare en øh, angriber, en bølgebryder, en arbejdskraft, som så forhåbentlig kan få nogle bolde som man så kan score på, og vi skal også ud på, at han har haft nogle ret store chancer, og han har været uheldig med ikke at score blandt andet mod, mod Nordsjælland, så må det, ikke, det kommer. Ja, det er bare et spørgsmål om tid før han får hold på bølgen, ikke, og så tror jeg også, at de kommer i, kommer i stig med de mål, det skal det nok. Han skulle i hvert fald gerne op på 10-12 mål på en sæson, for ligesom at kunne retfærdiggøre, at han angriber. Altså jeg, jeg mener, og det er netop som du selv siger, jeg mener også, at en, en, en angriber, han skal score minimum 10 mål, ellers så er han en fiasko. Men jeg har det bare lidt ambivalent med Jesper Lange, altså fordi jeg synes, han netop han skaber så meget. Problemet er så, at vi måske mangler meget, det en satse, til at, øh, at modtage de afleveringer fra Jesper Lange. Altså det, som vi så, øh, David Skiert-Latze, han gjorde meget for Aron Johansson, der jo, jo stadigvæk gør det fremragende i Holland. Mm. Døgnfluen, Aron. Ja, ja. Øhm, ja, de får valuta for de uh, godt 10 millioner, 10 millioner kroner, som de gav for ham. Jamen det er rigtig et lange skud også i, uh, i, uh, i opstarten. Han skod mod Viborg, havde, uh, score, uh, jeg mener, han skod en gang til. Mm, uh, jeg tror, han lavede to i opstarten, ja. i opstarten, sådan set. Så, uh, så selvfølgelig kan han skoge. Jeg ved ikke, om man siger, at det er en fiasko, hvis en angriber ikke scorer 10 mål eller derudover i en sæson, men, men det er da bemærkelsesværdigt, hvis du spiller på en af de to fremmeste pladser, eller hvor mange vi nu spiller med op foran, så skal du... For fordi så får du allerede lige, lige flere chancer end sådan en som Anders Kure gør. Men det er jo også svært for jeg lange fordi hvad er det for et system vi spiller spiller vi kort med små bolde ind foran modstanderen straffesparkfældet, så får han måske flere muligheder i stedet for at vi spiller med, med mange indlæg, øh, Spiller vi øh, direkte på omstillinger og så videre, er det så ham der er der eller er det Stefan P eller Osama, som, som kommer og modtager bolden. Altså, øh, så, så det er jo også lidt svært at finde ud af hvor mange mål han egentlig kan score i det system som vi spiller. Hvad det så end er. Ja og det, og det leder mig egentlig til mit næste spørgsmål. Er det ikke Sådan en kamp som, som i lørdags mod Esbjerg, er det ikke der, hvor det er allermest tydeligt, at Jesper Lange bliver brugt forkert? Øh, jo, så nu så jeg som sagt ikke hele kampen, fordi jeg kunne næsten ikke holde ud og kigge på de trøjer der, men, men, men han bliver vel brugt som den forreste mand, gør han ikke? Jo. Men, men der, hvor jeg mener, han blev brugt forkert, det er, at der mangler en ja. medangriber. Men det er fordi, vi spiller 4-5-1 eller 4-1-4-1. som... Øh, ja, det, det hedder det vist på papiret. Det, det, nu taler jeg nogle gange med assistenttræner, Jesper Fredberg. Han bliver ved med at sige 4-1-4-1. Og Når jeg så stiller ham spørgsmål, hvor, hvorfor stiller I op i 4-5-1, så siger han, at vi stiller op i 4-1-4-1, fordi. Så han er meget insisterende på, at det hedder 4-1-4-1. Mm. Jamen, vi burde også stille med to angreb, hvis du spørger mig. Og så bliver han brugt rigtigt. Hvis vi hvis havde Søren Larsen med, eller Marta Versatse med, jamen, så var der virkelig nogle muligheder for for Jesper Lange, og ikke for at sammenligne ham igen med Peter Gravlund. Han var jo også bedst, når der var to angriber, synes jeg. Så, øhm, så jo, på den måde kan du sige, at vi spiller ham forkert, men hvem skulle vel have med? Fordi Larsen er skadet, Martin Sartre er skadet, hvem skulle vel have med op foran? Ja, det skulle du have været at skete men det er så... Han er, jo er endnu, han er jo endnu mindre målfarlig ja. end, end, end, end Jesper Lange. Mm. Nu har jeg øh, fundet et øh, lille lydklip frem, som jeg gerne lige vil spille for jer, hvis jeg kan få det til at virke, det håber jeg. Stefan Rasmussen, jeg skal love for at vi har fået liv i kampen. Fand byren med offsites. Lad os spille fortsætte. Og hvad så? Der er store. Og hvad sker der? Lad os få det opklaret. Ja, lad os få det opklaret Siger. Øh siger kommentatoren i den her kamp. Øh, den Peter... i Søndergaard jo, er jo et ny kommentator på øh, TV3 Sport, som jeg kender lidt fra tidligere. En god, god fyr, der har fået lov at til at kampe nu. Det er derfor, vi har dig med på programmet. Du er, at, øh, du er en almanak. En almanak. Øh, jeg kan ikke sige dig, hvornår øh, en blomst bringer ud og sådan noget. Altså... Jamen, det er heller ikke så relevant. Okay okay. Øh, Peter Sørensen har været ude med ret hård kritik af kampens dommer, Ken Hansen. Øh, Efter, efter kampen, mm. faktisk ret hurtigt efter kampen, synes jeg, at han var ude og, øh, ud og kritisere. Blandt andet den, den situation, vi hørte her øh, før, til øh, da Esbjerg Hans-Henrik Andreasen scorede til, til 2-1. Uh, Peter Sørensen har blandt andet sagt, at der blev vinket. Om det er fejlagtigt eller ej, ved jeg ikke, men der sker en reaktion fra spillernes side når der bliver vinket. Spillerne stopper op, og det er det, der ligger til grund for den anden scoring, understreger han utilfreds Peter Sørensen, som ellers netop havde set sine spillere udligne til et eller et, et få minutter inden. Udover det, så har Peter Sørensen også kritiseret situationen omkring det første mål. Nu taler jeg meget lige ud af posen. Skal han ikke bare holde sin kæft? Jo, når man taber 5-1, så skal man bare lægge sig ned, om du så er træner eller spiller. Og med hensyn til den situation, jeg ved ikke om du, Robert, også har set de ting, men jeg har set efterfølgende, at man ligefrem har været ud fra DBU's siden. Mm -hmm fordi der var det med trøjerne. Det kan vi så komme til, men at man har sagt det, at der er faktisk den her regel der hedder at offsiden er ophævet, hvis der er en forsvarsspiller der spiller bolden, og Ken Hansen vurderer at en forsvarsspiller der vurderer bolden og så er offsiden ophævet. Mm. Og spillerne skal selvfølgelig ikke stoppe op i deres spil før dommeren fløjter, men jeg ved godt at det kan man sige, fordi du har ude på øjenkrogen, og det har du stadig i midterforsvaret. Ja, for linjevogteren har jo fladet op. Linjevogteren har, har fladet op, og så er det spilleren automatisk dæmper deres bevægelser og stopper op, så tror de der er offside, men man efter efterhånden vide at dommeren godt kan annullere en linjevogters uh, kendelse det gør de næsten i hver eneste kamp i en eller anden situation, hvor de så vent da til, man fløjter. Uh, men jeg kan godt forstå det der, og jeg tror, det havde Anders Kuer gjort, men det havde David Lewis også gjort. Altså, det har ikke noget at gøre med kvaliteten på spillerne. Altså, enhver forsvarsspiller, der spiller i en firbakkæde, vil automatisk reagere, hvis lignendommeren han tager op, og så kan du så diskutere, om der var offside eller lege, men ifølge DBU og de, de regler, der nu er, så var der ikke offside. Nej, ifølge reglerne så er der netop ikke offside, fordi at øh, også som Ken Hansen, han vurderer, at, at PT pressen, han gør øh, altså, han forsøger også at bakke den væk, ikke? Altså, så rammer den skidt, det er jo sådan og, øh, og så er det netop offside den er en ophæv, når han gør noget aktivt for, for, for, for det, ikke? Um men men. Altså det var men, noget andet hvis den havde hvis du forestiller dig en spids aflevering og den så havde ramt en, var, en og så havde ja. grødt mellem benene og han ikke havde spillet den men, men han vurderer at passen han... han prøver at klire den ikke og så og så, ja, så clear den så over til til næste spiller. Men jeg kofstoren er ærlig, for det er jo der det, det begynder at gå ned ad bakke altså vi lige kommer ja, tilbage ja, lige og så præcis. går det ned ad bakke. Øh, altså jeg, jeg har set øh, set klippe nogle gange for også at prøve at vurdere altså som udgangspunkt så øh, så skal man så jo nødt til at stole på hvad dommerne siger men dommerne kan selvfølgelig også tage fejl altså, den rammer jo Peter Persens støtteben. Og det er der hvor jeg mener at man måske jeg bliver lidt i tvivl om, om det tæller med, fordi at det er jo ikke Peter Persen der klirer bolden, fordi den rammer ham på hans støtteben. Nej, nej, men man kan, også, man kan stadig diskutere, om kendelsen er i orden, men, men det dermed ikke sagt, at man skal holde op med at spille, når dommeren ikke har fløjtet. Det er jo det, der ligger i det. Jeg synes, det er fint at snakke om, om den her kendelse i orden. Problemet er bare, at du har tabt 5-1. Ja. Og hvis du har tabt 2-1, så det var det, hvor, hvor det hele var, så, så synes jeg, det er fint. Men du, du kan lige så godt lægge dig ned og sige, jamen, ja, dommeren havde måske ikke sin bedste dag, jeg var uenig, men det var også der tabte kampen. Så, så, så der er ikke noget her, men man gik ud med kritik. Man var jo nærmest også kritisk omkring det med trøjerne, det var der så mange fans, der var mod dommeren mod Ken Hansen ja, fejlagtigt Fejlagtigt øh, viste det sig så hurtigt efter ikke. Og så, så jeg synes bare når man har lagt sig ned 5-1 og man har lavet den fejl med trøjen eller tabt 5-1 og, og, og lavet den fejl med trøjen så lægger man sig ned og så sådan er det bare ja men altså for at vende tilbage til det oprindelige spørgsmål egentlig så hvordan skulle Peter Sørensen have taklet det her du siger at han skulle ligge sig ned og stille. Øh, nej sig, jeg siger ikke han skulle tigestille og sige sig, nej men, men tigestille omkring det her omkring dommerens øh, indblanden, og så simpelthen sige vi har tabt Vi har tabt, og det, må I, det er vi meget, meget kede af, og vi undskylder over for alle de fans, der har taget turen til Esbjerg, og vi undskylder, at vi måtte stille op i nogle trøjer, som vi godt ved er ydmygende for fans at se på, og det var ikke en god dag for, for fansene. Vi skal nok gøre vores yderste for at rette op på det her næste søndag mod FCK i Parken. Det må I undskylde. Vi tabte 5-1 til et bedre hold. Tak for i dag. Ja, fordi at vi lukker sådan et mål ind til 2-1, det er jo ikke det, der, det, der skulle være skyld i, at vi så lukker tre mål ind efterfølgende også, vel? Så altså, jeg vil sige i Søren Rat, at han burde måske bare gå ud og så indsatsen, og, og, og så bare holde den der. Jeg savner også nogle gange en på de der kendelser der. Hvis man inde på banen mener, at der er en fejlagtig kendelse, så lad være med at slå op i banen og slukke flere mål ind. Så må du bide tænderne sammen og så vise, at nej det skal... Nu bandet du ud, så nu må jeg også have det skal fandme. være. Det skal fandme være løgn, det her. Nu skal vi vise dem. Det skal ikke være det, skal ikke være det vi taber på. Og så lige give den, den der 1% mere, i stedet for at slå op i banen. Så det kunne jo også godt have været en eller anden form for benzin på bålet. Det gav en trodsreaktion, ikke også? Men, men Robert, hvad, hvad synes du om, øh, om, om Peter Sørensen? Altså, er det her et udtryk for, at han... Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Peter Sørensen har fået sku, ofte har fået skudt i skoene, at han, når han udtaler sig til medierne, så lyder han arrogant og... Øh og frem i skoene, og vil ikke og har, har svært ved at erkende egne fejl mm. er det her også et udtryk for det? altså dårlig pressehåndtering eller hvad? Øhm, jeg tror bare måske, det kom ret hurtigt efter slutføjlet jeg ved ikke om han selv er nået at se situationen eller hvad, men det kan være, at det bare er et resultat på, på en skuffende indsats at så finder jeg en eller anden undskyldning det var så lige, at dommeren måtte gå ud over den her gang ikke? Øhm, men jeg giver det ret i han er svært som, som det ser ud, så han er svært ved at nogle gange se lidt af Det savner jeg faktisk lidt fra ham, at, at han måske indser, at det var ikke helt optimalt det her. Øhm, øhm, han virker som om, at, at han, ja, han virker at han arrogant til, til medierne, ikke? Øhm, og jeg kender ham ikke, så, så, så ind, ind, hvad hedder det, indgående, som, som måske du gør, sådan, det ved jeg ikke, om du har snakket med ham eller Nej, okay. um... Nej, der går jo rygter om, at Søren Holden Karlsen han er bange for Peter Sørensen. <laughs> Nej, jeg er ikke, siger bange for ham. Jeg, jeg har tidligere givet udtryk for min universitet, når jeg skulle interviewe ham. Og det har vi så lavet lidt fis med her på AGF og en uh, Men jeg har trods alt interviewet ham i 20 minutter nede fra Portugal eller også mange gange. Og jeg, jeg har det fint med at interviewe Peter Sørensen, og jeg har stor respekt for ham som, som træner. Men det er rigtig nok, hvad Robert siger, at en gang imellem, så kunne man måske godt lige tage 10 minutters tænkepause og så sige, okay, nu lægger jeg mig bare ned, og så siger jeg undskyld. Nogle gange så er det, det man skal gøre i et par forhold, Og andre gange, så er det også det, du skal gøre i fodbold. Og mm. så bare komme videre, altså. Så lukker vi ligesom Peter Sørensen der. Øh, nu skal vi snakke om øh, en anden ting, vi har nævnt et par gange i løbet af aftenen. Øh, øh, program her. Mm. Trøjerne. Der var 21 spillere på banen med esbjerg på. Stefan Rasmussen var ligesom den eneste, der fik lov at beholde sine, øh, sine rigtige AGF-trøje på. Ja, men det hjalp ikke tydeligvis. Og det hjalp, tydelig, det hjalp tydeligvis ikke, nej. Altså... I løbet af kampen, der blev det udlagt til at det var øh, dommeren der øh, nærmest 5 minutter før øh, kampstart havde, øh, havde underkendt AGF's mm. udbane, tror jeg, der var altså er blå og Esbjerg's de er hvide og blå stribede. Fordi de simpelthen ikke matcher sammen i farverne. Men i virkeligheden så er det jo åbenbart noget der er blevet besluttet for længe siden at de her to trøjer, de passer ikke sammen, og det tager man stilling til inden kampen, og det er så det Kampen dommer, Ken Hansen, han har gjort opmærksom på. Mm. Hvad sker der? Jamen, må jeg tage den, Råber? Øh, jeg, jeg kan også godt tage lang tid på den her, fordi det generer mig meget, det her som fan. Og nu ved jeg godt, at, at, at der er en masse ting omkring, det at jeg skal til en fodboldkamp, og, og der er en masse, man kan, kan fejle, men som fan af AGF, og som tilhænger, der generer det her mig ret meget, fordi jeg, og det kan vi jo se på Twitter, og de sociale medier, og når jeg taler med venner omkring, føler mig ydmyget. Mm over at se og spille i Esbjergs trøjer. Ja, det er jo i virkeligheden værre end sidst. De, det er jo meget værd end, en, end sidst. en, en, en sidste gang, de havde samme problem i Esbjerg, mm. hvor de var nede i den lokale Indtilsport og øh, 11 lilla trøjer. Mm. Mm. Jo, og det, men jeg synes så også, det er, jeg savner en lille smule kondite fra træner, eller dommeren Ken Hansen, hvor han så siger, jamen, jeg kan godt se forskel på jer på de her to trøjer, for jeg kan ikke forstå, at man ikke kan se forskel på lyseblå striber og hvide striber, og så mørk marineblå. Men fair nok, sådan er det, øh, fordi... På forhånd havde de jo netop fået at, vide, at I skal have en lilla udbanefag med, eller hvad det nu hedder, Violet eller hvad er den der? Det er... Ja, de skifter jo tredje trøjer hele Nej. tiden. Det er ikke til. så vi kalder er... den lilla, ikke? og den, den, den skulle de have haft med, fordi det stod der faktisk på et schema, som de har fået at vide, allerede inden sæsonen, eller måske en dag i ugens løb, hvad ved jeg? Mm. Der er nogen ude i AGF, der har fået at, vide, at de her trøjer passer til Esbjerg kampen de skal med. Dem har man ikke med. Det er der fejlen opstår, og det synes selvfølgelig en rigtig, rigtig dum fejl. Og jeg forstår ikke, hvorfor man ikke tager begge sæt med. Altså hver gang, du tager afsted til kamp, så har du dit hvide sæt, Og de mørkeblå sæt og de Lilla sæt, så er du dækket ind. Fordi erfaringsmæssigt ved man, at den her situation, den kan opstå. Den burde ikke opstå, men den kan opstå en gang mellem Og hvis man bare havde kigget lidt video, så kunne man jo også se, når vi spiller mod OB, så er det de Lilla. Sidst vi var i Esbjerg, jeg gik nemlig på YouTube for at prøve at finde dem her, for at finde en eller anden form for eksempel, hvor man kunne sige, at de, de kunne godt have stillet op i de her trøjer. Men der var ikke nogen. Så når vi spiller mod OB hjemme og Esbjerg hjemme, så stiller vi op i de her øh, Lilla trøjer. Øh, så jeg kan slet ikke forstå, hvorfor man så ikke har dem med. Men øh, efter hvad jeg kan forstå, så er der skiftet ud på hold Ud ja, der af, ja. er de to øh, i løbet af sommerferien nærmest legender på øh, holdlederposten, ja, Jørgen Martin og, øh, ja, og, og Lars Møller. Så ja, der er som, de som det og forskellige årsager. To, og, og de var jo nogle kapaciteter og nogle arbejdshæste uden lige. Og der er selvfølgelig sket noget i overleveringen der. Og det kan jo ske. Det kender jeg også selv fra mit eget arbejde. Når der kommer nye medarbejdere, så, så kan der smutte noget i overleveringen. Og det må selvfølgelig ikke ske, men det sker nogle gange, og det er menneskelige fejl. Øh, men derfor er det alligevel en rigtig dum fejl. Hvis jeg lige må sige sidste ting omkring det, så kunne jeg så også godt savne, at man når at agere på det. Altså, hvorfor får man ikke fat i den lokale sportsmaster? Hvorfor låner man ikke fra, øh, fra Esbjerg øh, boldklub i stedet for? Altså et eller andet andet, som ikke er Esbjergs trøje. Altså, du har, du har fem kvarter, plus du så selvfølgelig kan nå at gøre noget i første halvleg også. Det vil sige, lad os sige, at man kan skifte i pausen. Så har du øh, otte kvarter. Er det to timer? Så har du to timer til at agere på det her. Det kan heller ikke forstå, man gør. Så kunne vi det mindst ret i pausen, så at vi ikke skulle spille anden, anden halvleg i de her trøjer her. Men det vælger man så ikke at gøre, så spiller man i Esbjergs, øh, Esbjergs udvand, tror jeg, hvor der heldigvis ikke var navnet på, men det havde jo været ganske forfærdeligt, hvis der så også havde været navne på. Ikke? Så det er bare en dummer, Jan, og jeg håber, at de nye holdledere, de ikke bare har givet kage, men en hel bagerbutik. Altså, for... <laughs> ja, det er, jo, det er jo lidt en ærgerlig start for den nye holdleder, Nikolaj Rasmussen, der jo ellers kender AGF indgående. Han jo, har selv, jo, og... han startet sin karriere der, som fodboldspiller. Jo, og de er, jeg kender ham ikke, men han er garanteret en rigtig god holdleder, en ivrig fyr, de gør deres arbejde godt. Her er den bare smuttet, og jeg, jeg, jeg siger... Jeg så. Det kan godt være, at der er nogle praktiske forhold, der gør det ikke kan lade sig gøre, men så tager det alle tre sæt med hver gang, så meget kan det der heller ikke fylde. Altså. Men jeg synes, det er vigtigt, en vigtig pointe som du siger, altså som, som fan af AGF i som så spiller i blå på udbane, ja, ja. så skal du ikke se dit hold i øvrigt blive ydmyget på banen også, i et andet hold, mm. tror jeg. Nej, og, og min... Jeg har altså pointen, eller hvad du vil kalde det, men min holdning er, at det, jeg tror, at det de spiller, de tror jeg det har med til at gøre, at de taber. Fordi det er et varsel, og så spiller du i, i, i en anden dragt, i et andet materiale, pasformen er ikke den du er vant til og så videre. Øh, Kasper Poulsen er vant til at spille i lange ærmer, dem har han så ikke, og alt det der ikke. Det gør bare, det forstyrrende. Det kender jeg også fra jer selv, når man spiller seriefodbold. Det har jeg da husket, at jeg spillede seriefodbold. Hvis man kommer ud og fik at vide, at overtrækstrøje på, eller et eller andet. Det, det, det, det, det kan godt være, det det forudforstående virker mærkeligt, men, men for, for mig var det bare trælst. Eller hvis man havde glemt sin fodboldstol og måtte låne nogen. Altså det der med, at man har noget andet udstyr, det er bare irriterende. Hvad siger du, Robert? Fordi du spiller jo også, du spiller jo selv fodbold og i ja. hvert fald træner. Ja. Øh... Hvor meget betyder det her med trøjerne, tror du? Øhm, jeg tror, det Altså, på mit eget niveau, så vil jeg nok sige, det er ikke det, er ikke det der har indflydelse på, på man taber lej, Men på elite-niveau, man er vant til de her rutiner, man altid har op til kampen, ikke? man så lige pludselig skal til, til at afbrydes øh, så kort før kamp, og så ved, at man skal have modstanderne trøjer på, jamen, det kan godt et, gøre et land, gør gør at man ligesom har oh, holdt op, ikke? Altså, altså man får et eller øh, allerede fra starten af kampen, øh, bliver man på en eller anden måde øh, hyldet ud af ud af de normale rutiner, man har ikke. Øh, så jeg tror, at det har også øh, haft en, en, en indvirkning på, på, på resultatet og præstationen ikke mindst. Altså, prøv at tænke, hvor meget vi går op i de trøjer. Prøv at tænke, hvor meget det bliver diskuteret, når der kommer en ny sponsor. Hvordan de ser ud, hvordan man præsenterer det, når der er en ny, øh, en ny version af en trøje. Øh, vi har pensioneret øh, nummer 12. Øh, den bog, som jeg har lavet om Graf, når den kommer til efter, og hedder nummer 11. Altså, der er så mange ting med de her trøjer her. Øh, folks numre, og vi køber en trøje med et navn på osv. At det, at de ikke spiller i dem, og at de så spiller i nogle andres trøjer. En, en, en rival, en lokal rival, Esbjerg AGF, som har haft drablig opgør op gennem 70'erne, 80'erne 90 og 90'erne i nullerne øhm, og nu også her altså at man så spiller i deres trøjer jeg synes simpelthen at det er øh, så stor en ydmygelse, men jeg vil ikke gå så vidt og så sige at det er mangel på respekt og alt muligt andet fordi det er en fejl man laver og folk kan begå fejl, og det er bare ærgerligt at den fejl er, er, er begået jeg prøver bare at understrege at det har måske større betydning umiddelbart end man er klar over jeg tror vi lukker øh, Esbjerg kampen mod trøjerne her Skal vi snakke lidt om Per Krøldrup? Ja. Han er jo blevet en stjerne i Aarhus Fremad, men den rutinerede forsvarsspiller, der har spillet 33 landskampe, han træner i øjeblikket med i AGF. Han er skiftet til AGF fra fremad. Ja, en fri transfer fra Aarhus Fremad <laughs> til, til Ærgefjenden i AGF, byens nummer 1. Søren, jeg ved, du har snakket lidt med Brian Sten, for der er jo garanteret mange, der gerne vil vide, er det her et tegn på, at Per Krøldrup han kommer til AGF? Det er rigtigt, jeg har snakket med Brian Sten om det her, men det kan være, at vi skulle starte andet sted til dem, der ikke sådan lige følger med på Twitter og andre steder. Altså, så det første kommer frem, det er, at han står op, i, op på fremadets anlæg, op på Rigsvangen, og så er der en fremadsspiller, der har tweetet et foto af ham, og siger, vi har en fyr fra Italien til prøvetræning. Ja. Og så træner han så med op, fordi han kender Timmy Højer, som øh, stadig har kontakter til, til fremad, og som også har spillet i AGF. Men nu har han så øh, rykket til, ud på Fredensvang, og træner med derud i stedet for. Og så er det jo tit med prøvetræninger, også sådan nogle gamle og Så begynder vi øh, fans stusse, Og begynde at tænke, er det så mulighed at få sådan en tilknyttet? Øh, men ja, han har jo spillet mange kampe i Serie A. Altså, spillet... Han er en, en prominent har herre herrende ude på Fredensvangen, oh, og jeg ved det også på Rigsvangen. Ja, især på Risvang, hvor man siger, jo, jo, tosse. Han, han har været landsordspiller, en elegant spiller, en, en mand med pæren i orden. Øh, en flot mand. En flot mand, altså i det hele taget. En, vi godt kunne tænke os i AGF. Hans problem er, at han er 34 år, han har været skadet meget, han har ikke spillet meget i SA de sidste par år, og han skal have en, en, en nogenlunde hyre stadigvæk. Men er det også et problem for Brian Sten så? Nej, for han ønsker ikke at signe ham. Okay. Jeg, jeg, jeg talte med Brian Sten i anden anledning i dag, og så spurgte jeg ham om, om Per Kold om sådan kort. Og han, han siger, han har fået lov til at, at komme ud og træne, fordi han kender Martin Jørgens. Og, og, og så, mens inden han finder en klub, så kan han så få lov at træne, ligesom Lars Jakobsen gjorde for et par år siden, inden han skrev med FC København. Men i modsætning til Lars Jakobsen så skal vi ikke regne med kontrakttilbud til Per Koldrup. Dels så er der jo økonomien, som er det, Brindsten altid siger, når man spørger om sådan noget. Men det er jo det, der hans job. Det er jo det, der hans job, men, men dels så, så har de jo ikke brug for en ny central midterforsvar. Vi har jo ret beset fire på det to pladser, og dels så er Per Grølm 34, dels så har han haft et, et, et skadesforløb, som gør, at man måske ikke lige har lyst til at binde ham af med det. Øh, så, men som Brian Sten også siger, og som han også sagde med ham, japaneren, øh, som jeg på Twitter allerede blev enig med en om, at vi kalder Ninjan, som var på, øh, på prøvetræning, jamen så er det fint, for han kan se ham an. Altså, og Brian Sten sidder jo og kigger DVD og videoer dagen lang for at se på nye spillere, og her kan han gå ud og se dem live. Så han har lige noteret sig ned, hvordan er Per Krøldrup's tilstand, hvis, som Brine siger, Anders Kuh igen skulle brække armen, eller Peter Parsonen skulle, øh, skulle få en tagsten i hovedet. Øh, og faktisk, og det kan vi jo så flashe, som måske en lille nyhed her i programmet, så ser det ud som om Per Krøldrup måske skal være med i en reserveholdskamp i næste uge, mm, no. for at få lidt kampeminutter i benene. Ja. Uh, og om, hvad, om det betyder, at han spiller sig tættere på Brian Stens interesse og Jan Christensens uh, tegnebog, det ved jeg ikke, men, uh, men han får jo måske lidt kampminutter, så det kunne da være man skulle uh, nu, nu tror jeg desværre, det er på udvand, men altså, det kunne være sket at se ham i, i en hvid trøje der, ikke? Ja, det, han er da en spændende spiller at kunne se som uh... Se i en, i en AGF, tror jeg, som du siger. Hvem, altså, Robert, er han ikke god nok til AGF, eller hvad? siden de ikke vil bruge penge på ham? Hvis det passer, hvad, hvad Søren Højlund siger, som det jo plejer. Øhm, jeg har ikke set så meget til Per Køller på det sidste majs indrømme. Nej, det er jo fordi, han har været skadet. Ja, og, og så plus det, at han har været skadet, og så er det der med, at han er, han er 34 år. Ikke? Øhm, jeg tror ikke, at det er sådan en mand, de søger lige nu i AGF. Øhm, jeg tror så han skal have en, en forholdsvis øh, høj hyre. Øhm, Fordi han trods alt har nogle mariter, og, og, og, og altså, kan tillade sig at kræve det, ikke? Øhm, jo, han har jo også selv sagt, at hans første prioritet er at, at blive i Italien. Ja, øh, lige netop. Øh, og hvis han ikke lykkes at komme til at blive i Italien, ikke, øh, så tror jeg heller ikke, at AGF måske er så interessant for ham igen. Øhm, altså, jeg tror godt, at han, han, han har en lidt større ambition, måske stadigvæk ikke. Alt respekt for AGF, men... Altså, vi hiver måske ikke de, de store navne til. Men, men uden det skal lyde øh, alt for selvfedt, så er han altså, på det, så er han, som, som jeg umiddelbart vurderer ham, er han altså heller ikke bedre end Anders kurer. og Petra Passenen. Altså, det er han ikke. Så der er heller ikke nogen grund til at sige ham. Han er også en, han er en anden type spiller, end, øh, end især Anders kurer. Han er mere lat i hvert fald. Ja, øh, så på den måde kunne man måske være et alternativ eller et supplement. Men hvis man vil have en anden type midterforsker, så kan man jo bare sætte Arthur Sorin ind. Så jeg tror heller ikke det ender med noget, men det er da altid sjovt når de her spiller der kommer forbi til de her prøvetræninger. Især nogle spillere som man kender, ikke? Mm. Og så er det også skide sjovt når de her eksotiske spillere kommer, for eksempel japaneren som kom i sidste uge, øh, og, og andre spillere som øh som kommer til at prøve at nu, nemlig Lars Jakobsen. Jeg kan da huske den sommer før han var der. Jeg var der, havde, havde, havde hver dag. Ja, det var, der, det var der han, flere, der havde det, tror der, jeg. Der jeg. var mange, der gik med, med myrepatter op og ned af jo, af og bare ventede. Ja. Og, og, så tog og, han røven på os alle sammen. Ja, og det var, der, man, det var noget med hans kone, eller herre fra Aarhus, eller han havde nogle familiære forpligtelser, og så begynder man jo også at tænke os videre. Men han, der blev han jo også til. Han købte jo et lejlighed i Tøndergade. Han Gjorde han det? Ja, det har jeg hørt. Okay, ja, det var det med der. Han købte Peter Gravnogs gamle lejlighed. Ja, præcis. Men, men han blev jo tilbudt en kontrakt eftersigende af, af klubben, som, hvor han så at tak nej til. Så der kan man sige, der gjorde klubben jo sit for, for, for at beholde ham. Men jeg har også hånd på fornemmelsen med Per Krøllup, der er gået lidt den Thomasen i den, at han gerne vil blive mm. i Italien og har et nært forhold til det land og synes, det er rart at være dernede. Så, så på den måde tror jeg, at han er sønderlig interesseret i det. Men hans problem er jo, om han kan få Øh, en kontrakt i Italien på et niveau, der er tilfredsstillende for ham, fordi øh, man må også stille sig selv det spørgsmål. Hvorfor har en mand med hans meritter ikke fået en kontrakt endnu? Ja, Dan Thomas, han tog vel også et skridt tilbage, da han tog tilbage til Italien, ikke? Øhm, og det var vel helt nede i den tredje kristal. Ja, ja noget af den stil. Det kunne også være, at det var en mulighed for Per Krøller, hvis han har så stor kærlighed for, for Italien, ikke? Øh, og pizza og Jeg tror, igen. det er så spillet i C.C., som den hedder, og så uh, træne et par timer om, om dagen sammen med nogle lokale italienske gutter, og du kan tale sproget, og så ellers gå ud og drikke espresso, og spise pizza om aftenen og, og hygge sig. Ja, det, det, det, jeg, jeg tror, det, det er et godt liv, ikke? <laughs> Man kunne jo også godt frygte, at, at hvis det nu øh, stik af, hvad, hvad, hvad, hvad Brian Sten har fortalt. Dig, øh, at hvis han så kommer til AGF, sådan en spiller som Per Grøldrup, at han så rent faktisk laver en dan Thomasen, og øh, spiller så vanvittigt elendigt, at han bliver buet af banen hver eneste gang, han øh, betræder græsset, ikke? Altså, det er der jo heller ikke nogen, der er interesseret i, så er det er bare spild. Så er det jo bare spild, må man sige, og, men altså, så var, var Dan Thomasen så elendig, der var ja. han, havde, han havde lange perioder, hvor, hvor, man, hvor han ikke var, eller hvor han ikke var så god, men altså, han havde også sin periode. Ej, jeg synes, han, han, han blev dro med lidt, må jeg også sige, i, i, i hvert fald i begyndelsen dernede, ikke? Men, jeg, så måske hylde lidt ud af den øh, efterhånden men altså jeg har ikke hede drømme om Per Kolder. det ved jeg ikke om du har altså, jeg synes det er fint at han træner med men jeg har ikke nogen ambition om at de skal. Nej, jeg vil også sige det er fint nok at have ham med og lige se ham an, ikke. Men, men jeg har ikke nogen hverken forhåbninger eller, eller ambition om at de skal skrive med ham så ham sender vi tilbage til Aarhus fremad. det kan vi gøre op, By, op byens Rysen, nummer to ja. så kan de sende nogen anden vej de har sikkert nogle mere interessante spillere end ja vi kunne da godt bruge et par af de der twitter aktive herre Michael Sten og Peter ja. Rask. Ja. Øh, nå, så os, nu er jeg i gang med at snakke om øh, Spillere og, og transfers osv så, så lad os øh, snakke om Kasper Slot Det gør vi faktisk jævnligt i det her program mm. Men det er der jo en grund til Han, øh, Nå, nu har vi lige et vindue, der blaffer. <laughs> Han øh, har været ude i et stort øh, Dobbeltinterview på Jyllandsposten øh, Sammen med Victor Fischer og, Hvor Kasper Slot siger Jeg føler mig klar Hvis der kommer et bedre sportsligt øh, tilbud Jeg har været i AGF i mange år Og jeg vil ikke sige, at jeg har kørt død i det, men det er de samme mennesker, og det er den samme hverdag. De samme øjne, som ser på mig, jeg kunne måske godt trænge til at prøve mig af på et højere niveau. Altså, er det her ved at... at den her Kasper Slot-sægge er sælges, ikke sælges. Er den ved at udvikle sig til, til noget i bedste Premier League-stil, eller Wayne Rooney og øh, Louis Suarez. Altså, hvis han havde spillet i Premier League, så var sådan en udtalelse blevet blæst op, som han ville væk ikke? Øhm, det har jeg så ikke set, om den er noget at blive i Nej, men det er den nemlig ikke, det er sjovt, fordi den er faktisk godt gemt nede i det her dobbeltinterview ja, Som det er har sådan... overskriften landsholdets Aarhus drænge. Ja, det er sådan et hygge interview med ham og Victor Fischer ja. I forbindelse med landskampen mod Polen jeg, jeg synes ikke, det har udviklet sig Men jeg bemærker mærke i den udtalelse Fordi at jeg også nogle gange synes, at det ser ud som om At han faktisk gerne vil væk, når han har spillet Især i foråret spiller han jo ikke ret godt øh, Nu har han så spillet fint her efter, efter sommerpausen Og har faktisk spillet rigtig godt, især mod FC Nordsjælland Hvor jeg synes, han var rigtig god. Øh, så, så måske der er et eller andet om det der med at han, han gerne vil have luftvandring og det kan måske så ses lidt i hans spil øh, Og jeg tror også hvis klubbrygget var kommet her i sommerferien Som de angiveligt var kommet i vinterpausen Så var han også rødt afsted. sted Ja der er stadigvæk øh, noget tid han kan, øh, til at løbe på ikke. Mm -hmm. øh, nu lukker først den 2. september øh, For ikke F et, et, et bud Så tror jeg også de salger selv Selvom Brien godt nok i dag har sagt øh, At han der ikke ryger flere profiler Øhm, men han mener så samtidig At hvis der kommer et, et tilbud der, der er for godt afvis Jamen så, så ryger Kasper Slot jo også Jamen jeg mener heller ikke at Han skal sælges for mere Mindre end et godt tilbud Han er ikke en af dem Som vi bare kan skive os af med Fordi der, så mangler der noget kralt mm, Inde mm. ind på midtbanen men, men det er påfaldende Hvor ofte det er spillere Som ikke snakker om at skal væk Som er dem der ryger væk Øh, og det er tit af dem, der snakker om, de skal væk, som så ikke ryger væk. Ja, Sjæl for eksempel, som Røg. Meget pludseligt, ikke? I jo. sidste uge. Ja, ja, hvem havde egentlig set den komme? Oh, overhovedet jeg overhovedet ikke set den komme. Men Nej. hvor er det godt for Emil Sjæl. Jeg har mødt ham et par gange, og han er en super sympatisk fyr, og det er fantastisk, at han nu spiller fodbold under en mand, der har tillid til ham mod Silkeborg, mm. Jesper Sørensen. Men altså, jeg tror ikke, Kasper Slot ryger her. Jeg tror simpelthen, det er for sent nu. Jeg tror, han har spillet godt for, for, for kort tid, for kort tid ja. til der er nogle klubber, der vil være interesseret i. Men omvendt skal man ikke være bleg for, at der er nogle klubber, også i Danmark, som mangler en halvbil øh, midtbanespiller, øh, blandt andet en klub, der holder til på Peter Bangsvej i København, øh, uden at nævne navn, som måske kunne være interesseret. Og så har vi jo hørt øh, klub, øh, klub Brygge, øh, så hvem ved, men altså, jeg tror ikke, det bliver den her, men så bliver det til vinter. Hvis han får en, en bare, skal vi sige, hederlig efterårssæson, så ryger han til vinter. Og det er fint, fordi han er talent, han skal ud og spille, han skal ud og prøve kræfter med nogle større ligaer, og vi skal tjene nogle penge, så fint, at han kommer afsted. Jeg tror også, at han ryger ikke indenrigs i hvert fald, han, han ryger udlands, hvis, hvis det er. Jeg tror ikke, at AGF de, de vil sælge ham til, til en dansk klub. Det tvivler jeg meget på. Det er money talks. det tror jeg simpelthen... Øh... Det, det er kun i fodbold Football Manager, man gør sådan noget, hvor man nægter at sælge til, til klubber, man ikke bryder sig om. Ej, der har været episoder, hvor der har været interesse for AGF-spillere, fra for eksempel Randers og rivaliserende klubber, hvor man deciderer at have sagt nej, fordi mm. det turde man ikke. Men hvis FC København kommer og siger, at her er 5 millioner kroner for Kasper Slot, så sælger vi ham selvfølgelig til FC København. Eller Brøndby, som jo åbenbart har fundet en masse penge til nye spillere. Nu har de så Play playersponsorater. Også, nu har de, ja, playersponsorater. Nu har de så købt en uh, Emil Larsen, som jo også er sådan lidt en Kasper Slot-type. Uh, så jeg, kan, jeg, jeg kunne tænke til ham komme til FC København, fordi de mangler noget på midtbanen. Og hvis ikke de får fat i... Peter Andersen eller hvem de ellers, så kunne det da godt være. Og det vil ikke genere mig, så længe pengene er store nok. Hvis man begynder at glatte, hov Undskyld, hvis man begynder at sin sine sin gode spiller væk fra småpenge til, til, til, til rivaliserende klubber i en samme liga, så synes jeg, det er et problem. Men hvis der kommer penge nok, så, så fint. Men jeg håber da for Kasper Slotts skyld, at han kommer ud. Klub Brygge, synes jeg var udmærket, mm. øh, eller Anderlecht, eller en eller anden semi-topklub øh, i Holland. Altså fint at komme derud og spille noget godt fodbold, og få lidt øh, lidt mere swag, som det hedder, og, og lidt, få lidt mere hård på brystet, og lidt mindre brylkræm i håret, og så komme ud og spille øh, noget godt fodbold, så får han den fin karriere, så det synes jeg, at han skal. Vi lukker den der. AGF har øh, haft øh, en japaner, du har nævnt det, en Højlund Carlsen, øh, en japaner til prøvetræning. Kan du ikke lige nævne hans navn? Michihiro Yasuda. Michihiro Yasuda. Michihiro Yasuda. Vi kalder ham Ninjaen. Ninjaen. Det er ja. vi er jo allerede blevet enige om. Øh, og i den anledning, så øh, har du skrevet en blog til AGF og NDK i to dele om øh, eksotiske udlændinge i AGF. Måske tre. Måske ja, jeg tre ved, dele. Det, Jamen, det jeg ved ikke helt, om jeg er færdig. Vi ved godt, at du har øh, svært ved at fatte dig i korthed. <laughs> det må vi så vende os til. Øhm, I den anledning så har jeg jo bedt jer om at øh, finde, en, øh, hvad især finde en, øh, en udlænding der har spillet i AGF og øh, fortælle lidt om øh, vedkommendes øh, bedrifter og betydning for, øh, for klubben Og jeg kunne godt tænke mig at starte med dig Robert Jamen nu er jeg jo ikke så gammel som jeg så det er ingen hemmelighed øh, Så jeg begrænsede mig langt tilbage til hvad jeg kan huske øh... Men jeg har taget Nando Rafael, jo. Øhm, jeg ville have spillet øh, hans fantastiske spillersang, men øh, jeg kunne desværre ikke finde den. Jamen, det, det er så øhm, Men han kom jo i 2008 til AGF. Øh, noget af et, et skub. Øh, en af de markanteste tilgange den sommer, ikke? Øh, I øvrigt sammen med Jakob Poulsen for det ikke, eller en. Øh, ja, det var et godt år. Ja, det var. kom fra München Gladbach i Bundesligaen. Øh, nu spiller han så i Kina, øh, hvor han er startet ham der, chi, hvad hedder han? Chibanda, som er skiftet til FC Vestland i øvrigt. Øh, lige sådan en bonus information e -e -e ikke? Men han, han har jeg... været langt nede i grave, kan okay, ja, ja, ja, jeg? Ja, har ikke, eller, ikke lavet den her i sidste par dage. <laughs> øh, nej, han fik 33 kampe med 10 mål til følge øh, i AKF, øh, Og det er jo sådan set, for en AKF-angriber, det er jo en, en ganske udmærket statistik, sådan set. Øh, man skulle jo i tredje kamp, cirka. Øh, og så husker man ham jo fra, fra hans øh, debut mod Brøndby, ikke? Men den æh, fantastiske fejring i øvrigt. Ja. Ja. hvor han lige fejrer alt væk foran sig. Ja, lige nøjagtigt. Han går ind og altså og sætter den over modsatte hjørne, ja. hvor Niels Heil fra TV3 Sporten der kom til kampen siger: Værsgo, god Aarhus, her er jeres nye målheld." Ja. Det er det, det er helt det er jo en fantastisk debutant i en ikke? Men Robert, Nando Antonio Rafael ikke i AGF ret lang tid, Altså, hvad gik der galt? Jamen det var vel øh, Han kom med Uwe Pedersen, øh, da han var der ikke. Så skifter vi træner øh, halvandet år efter, eller tror jeg, mener, det var, øh, hvor vi så får hivet Erik Rasmussen ind, øh, som så hellere ville satse på, på D.A. Williams, simpelthen, og der var ikke sådan på den måde plads til dem begge, så, og så udlejede man Nando Raphael et halvt år, og så solgte man ham om, om sommeren. Øh, simpelthen. Øh, fordi... Man, ja, jeg ved ikke, han passede bare ikke ind, ifølge Erik Rasmussens øh, nye filosofi. Øh, det kan jeg stadigvæk godt begrædre, at man satsede på... På Dier Williams i stedet for André Raphael. Det tror jeg, vi mange kan kan for. Han fortsatte jo faktisk med at score mål, da han kom til Tyskland. Ja, lige nok ikke. I anden bundesligaen. Ja, for Augsburg, eller hvem det var. Han, han, han har så også spillet i Red Bull Salzburg, ja. tror jeg. Men ja. han var jo rigtig god angriber. Han var, en, siger, ja. han var jo det mest markante indkøb i hele Superligaen den sommer, ja. og han blev jo kaldt den bedste angriber, der nogensinde har været i Superligaen. Mm. Jeg kunne også rigtig godt lide om det. Jeg synes han var en fantastisk brølstærk jo. men han fantastisk fyre ikke og ham og Jeremy White de spas med de interviews de har lavet ikke. Ja. Og, altså det var en, ja, jeg en fantastisk. Min, jeg var min, et dobbelt hvor, øh, hvor de render rundt og tosser med et ja, kamera det og var en mikrofon. Fantastisk kumur også han har ikke og det var en, en, en sindssygt god, øh, god ja, spiller. Jeg har faktisk en lille anekdote om, om uh, Nando Rafael at han lavede engang en interview til uh, Tipsbladet hvor han siger sådan nogle ting med, at det er vigtigt at fungere socialt og være en flink og rar fyr, fordi det kan godt være, at, at det handler om at score mål med sikkert omklædningsrum, og sådan noget fungerer, så kan det være lige meget. Og det havde jeg ikke Rasmussen set, så selvom han måske ikke blev hans. Øh, altså Nando blev I, Rasmussen's favoritangriber, så mm. brugte han det som et godt eksempel på den første træningsdag, mm. hvor han inde i omklædningsrummet hævde det her interview frem af tasken og læste op for de andre spillere, og så kunne de lære, hvordan, hvad det, er, det handler om. Så hans indstilling til livet. Uh, og hans eteste ting til det, at professionel fodboldspiller, brugte Erik altså som et eksempel. Han, men han havde problemer andre Ando Raphael, synes jeg. Uh, han lavede alt for mange frysbakke. I feltet, altså han, han var vant til fra Tyskland At han kunne komme afsted med mere Og det vil sige, at han fik glæde desværre for mange frispar Men ja, det er meget enig. Øh, dommerne, de, de de dømte tit imod ham, må jeg også ja. sige Hvor det måske ikke var helt berettiget, Men han var vant til måske det måske lidt mere fysiske I forhold til, hvad man accepterer i Danmark så og så havde han, han glasben jo altså, Han spillede fire gode kampe og var Ja, han var for øvrigt også ude inden, uh, Han blev også skadet i opstarten hos AGF Så det gik lidt tid, ja. inden, han, inden han lige kom Lad os kom gang. Øh, gå videre til Søren Du har også valgt en spiller Ja. Hvem er det? Jamen, det var meget, meget søgt. Nu har jeg jo skrevet de her blogs her, og det handlede om sådan mere eksotiske spillere, fordi vores ven Ninjan, der synes jeg, er sjovt, der kommer. Og så gik jeg lige i og så, hvem der ellers har været fra. fra USA, eller Afrika, eller Asien, sådan langt væk fra. Fordi vi, vi har jo haft så mange svensker og, øh, og nordmænd og så videre i, i AGF ja så Nando som jo oprindeligt var fra Angola men ja, så er Et ja, tysk pas mm. øhm, så, så jeg, jeg har skrevet lidt om de der eksotiske spillere men når det alt kommer til stykket så er det jo bare en fra Norge som jeg vil sige og det er hovedflog sådan Æhm, fra, fra, som jo, kan du gøre det kort? nej det kan jeg ikke mindre. det er, du nødt til Jo, altså, alle kender jo fra Hr. Flås historie og den store indflydelse, han havde på AGF i de bare to år, han spillede her. Han, øh, han var en fantastisk flink fyr og sympatisk fyr, og han gjorde en kæmpe stor forskel som målscorer og scorede nogle super vigtige mål udlignende mål i overtiden, og alle mulige dejlige mål. Altså, han var det. altså han, hans mål gav resultater, og det synes jeg var rigtig, rigtig vigtigt ved ham. Men altså, det er bare svært at vælge. Nu, nu var Nando, som jeg også var, var glad for, men altså, AGF har jo en historie så langt som, altså 100 år historie, det er jo selvfølgelig først de sidste, hvad, 30-35 år, der sådan 20 år, der begyndte at komme, komme udlænding ind, ikke? Men vi havde jo en træner for mange år siden, der hed G. Satoldi, som kom fra ungang, sikkert at meget fejl. Og han var jo ham, der startede perioden der i 50'erne, hvor vi vandt en masse mesterskaber. Han vandt vist to på stribe. Ja, og så var der faktisk en tysk træner, der hed Jürgen Warling, som var i, i 84, kom til AGF i 84, og han var med til, at vi fik medaljer. Og det var ligesom ham, der lagde grunden til det mesterskab i 1986. Og han blev faktisk fyret, inden det her mesterskab i 86 kom i hus, fordi spillerne angiveligt var utilfredse med ham. Mm. Øhm, på trods af at det gik så godt på, på, på banen Så der er også nogle udenlandske trænernavne Jeg synes er sjovt at nævne Nej. Men hvis jeg skal vælge en så hårdt hovede... <laughs> <Ja, laughs> så, så, så, Det er hverken eksotisk eller spændende <laughs> Som så kommer lovet øh, mesterskaber og, ja. og så fik han smidt de to bedste ting Der var ved AGF Nemlig Peter Gravler og Josta, Latler Dem fik han smidt ud ja, ja. Øhm, Der også sådan en som Ark Mur, Som var en, ja. en polsk forsvarsspiller øh, Som jeg også synes Jan Halvorsen Altså jeg har svært ved at vælge Det må du også have, Jonathan, hvis du skal vælge en. Nej, jeg har faktisk ikke haft så svært ved det. Det har jeg, ikke. Det har jeg faktisk ikke. Jeg har, øh, har selv valgt øh, Scott Sellers. Der er så only one Scott Sellers. Han spillede jo ikke i for længe. Han spillede 20 kampe for klubben øh, på en sæson, ikke? På, ja. øh, på to sæsoner. Fordelt det to okay. sæsoner, 2000-2001 og 2001-2002-sæsonen. Okay. Øh, det, jeg synes, der er specielt ved Scott Sellers, det er, at han øh, for det første satte rekord i Superligaen. I en ø, udkamp, mener jeg det var, den 22. april 2001, der blev han den ø, ældste udlænding i Superligaen. Det var en udkamp mod Silkeborg, som 35-årig og 147 dage. Og så fik han jo et ø, to røde kort i løbet af, af, af sin sidste sæson. Okay. Men... Der, hvor det virkelig bliver spændende, det er, at han er altså chef for træningsakademiet mm, i Manchester City mm, i dag. Mm, ja. Det synes jeg er vildt imponerende, at vi har haft en spiller i AGF, med den, der har den kapacitet til at få sådan en job. Ja. Han var, det var også den gang, hvor øh, vi, vi, var, vi skulle have fat i nogle spillere, som kunne et eller andet, og så fik man dem, der ligesom var. Øh, det var også da Jacob Laugsen kom, øh, og der kom mange af de her navne, som man måske umiddelbart ikke mente øh, havde mere i sig, men det havde de så alligevel, og så kom de til AGF. Ikke? Øh, jeg mener, han kom han ikke fra Bolton, Jonas, han selv Jeg tror, han, han kom i hvert fald fra en engelsk klub... På... Han kom fra Huddersfield. Huddersfield, da. Han havde spillet i Bolton før Huddersfield. Ja, og, og godt... før Bolton havde han jo spillet i Newcastle, som jeg ved, du er glad for. Ja, men ham kunne jeg også godt lide. Og ikke bare fordi, han spillede i Newcastle. Jeg synes, han virkede som en øh, som god spiller, og han virker også som en sympatisk fyr. Øh, men det er jo tankevækkende, synes jeg. Nu nævner du, nævner sådan andet. Det er jo det mest eksotiske, mm. Robert. Vi nævner, jeg nævner en fra Norge, og du nævner en fra, fra England, ikke? Vi har ikke haft så mange af de der spillere langvejs fra, der virkelig har gjort indtryk, som man for eksempel har haft i FC København med Zuma eller Ushoku, Ushoku. Ushoku i Brøndby og sådan nogle ting. Altså, her der holder vi os til de der, det er så det, jeg har blokket om. Det er så nogle af de der navne, der er kommet langvejs fra til Men der her. er jo en grund til, at vi ikke snakker om dem. Ja, ja, for mange af dem har kun været her i ganske kort tid. Mm. Øh, nogle har været her i 14 dage, og så er de taget afsted igen. Andre har været <laughs> smidt ud. Tid. Eller blevet smidt ud. Andre har været her i, i, i lang tid, men kan så ikke måle sig med, med, med, nogle, af de, med nogle af de helt store. Det var nok om udlænding i den her omgang. Vi tager lige en, en breaker. Om lidt. Nu... Skal vi snakke om FC-København? Gør vi det? Ja. Ikke, hmm. ikke fordi vi bryder synderligt lidt meget om dem, går jeg ud fra. Jeg gør ikke i hvert fald. Eller med udsigterne til, til den kamp? <laughs> <laughs> ikke nødvendigvis, hvis uh, SBR-kampen hvis, uh, var et forvarsel. Uh, vi skal spille mod FC-København på søndag. Søndagskampen. Hmm. Match ja, of the Week. Match of the Week. Det er store opgør. Er det egentlig så stort et opgør? Det er et bundhold mod et. Uh, AGF-hold, der åbenbart kan slås ud af nogle, nogle grimme trøjer. Mm. Ja, jeg skrev lige i dag med en, der er FCK-fan, så skrev jeg, glæder mig til semibåndbraget på søndag. Jeg har så ikke hørt fra ham siden. <laughs> Han har slettet dig på Facebook. Og <laughs> komme til parken, hver gang vi kommer til parken, så er jeg meget nervøs. Også mere nervøs, end jeg var i Esbjerg, fordi der får vi pryl. Jeg ved godt, at vi så nogle gange i sagen for de senere år faktisk har klaret det ganske mm. mærke mm. og fået nogle overraskende resultater. Men prøv lige at tænke, hvor FCK er henne lige nu de skal vinde. De skal simpelthen vinde. Og når FCK, som vi også så... Ja, det er øh, faktisk mest Ejl Jacobs, der skal vinde. Det er mest Ejl Jacobs, og jeg kan love dig for, at nu de er sat op til den kamp. Og vi så det også mod Randers hjemme, hvor de også havde noget at revansere. Den første halve time, det var under. Altså, de løb jo over dem. Og det hold, vi har nu, med den tilstand, det holder I også mentalt efter Esbjerg. Jeg frygter, at vi får en snitter, der bliver ligesom da vi mødte dem en gang i en, efter en vinterpause, hvor vi tabte fem 5 minutter. 5-0? Åh, det var en fremragende ja, kamp. Ja. Jeg stod selv på, i Parken over. Ja, vi, også... vi stod og begyndte at synge og fejrede nærmest et mesterskab. Det ja. var en fornøjelse. Jeg, har, jeg tror aldrig, jeg har set dem vinde i Parken Live. Jeg har kun set dem tabe store nederlag i Parken Live. Det er, for, det er forfærdeligt at spille fodbold. Jeg var over da Peter Ravlund, han scorede et enkelt mål. Ja, det, det, jo, den kan man også lige huske som, som en af de det, eneste Så det, jeg har fået over. For ellers så har det også været enten nederlag, eller, eller er ind imellem en urgjort, ikke? Jeg mener at sidste gang, det var en, en uregjort, de fik 0-0, eller hvad det var, mm. hvor de var stillet alle mand ned på hv. Mm. Øh, det er måske en, en metode igen, man skal, man skal bruge. Altså... Tænker jeg Jeg ved ikke Jamen så, hvordan, hvordan skal vi Hvordan skal vi få noget med hjem Fra den her kamp Robert Vi skal nok Altså Ja Vi skal have stabiliseret forsvaret Først og fremmest I forhold til Til, til Esbjerg kampen Og der skal nok Måske Rokeres rundt på, på nogle spillere Som man måske skulle prøve igen I, Eller i stedet for, for Dem som, som så var med Esbjerg Mest alt Fordi at Det det måske også Lidt mm -hmm. en For, for Steffen Rasmus Nede bag ved Hvis han har de samme Fire til at stå foran sig Ikke Øhm, og jeg ved måske godt, det er endnu et, måske et større nederlag for, for, for de forsvarsspillere så også, men, men det, man skal også tænke på nogle gange på, på resultatet men problemet ab, ab. er, man, man, hvis man rockerer for meget så får du ikke spillet lidt. derinde, det er jo det der problemet nu hvor nu er Alexander øh, mod Esbjerg, altså man får ikke den der faste line-up med de samme fire spillere spiller hele tiden og det er super vigtigt, apropos at FC mm. København det kan du også se, de eksperimenterer med deres midter, øh, med deres to middagforsvar, hvor Olof Mælberg jo fuldstændig uhørt kom på bænken mod FC Midtjylland, eller hvem det var Øhm, eller hvor, den, nej, det er også lige meget. Han kom på bænken i den sidste kamp for mod FC Nordsjælland. FC, Nordsjylland. FC Nordsjylland. Ja. Øhm, Så man skal også passe på, synes jeg, med at rokere for meget, men, men omvendt, så gik det jo heller ikke godt. der Det er du øh. ret imod, Jeg ved ikke, om Alexander Juhl er klar igen. Hvis han er det, så skal han selvfølgelig spille højre bakker. Så synes jeg der bare, man skal holde fast i Kure og Petri på på midten. Og så... Uh, kunne man måske se Hvor meget uh, negativ energi er der ikke har oparbejdet ud på bænken Ja for tror... han var jo sådan set ikke engang på bænken til sbr Kampen Nej jeg tror godt at han kunne være en tager og at slippe og Altså sige til ham nu, nu vil vi godt se noget fra din side Og så lad ham starte ind på, på venstre bak Det kunne godt være Tror nej. du ikke han er for, uh, han er for pigesure håber det kan godt være men nogle gange kan pigesure jo uh, ud, udfoldes om jeg så må sige i en ordentlig indsats Og i at være vred Og hvis han er vred på Peter Sørensen Så skal han vise det ind på vandet Jo det tror jeg i hvert fald han er ja, men altså, jeg synes måske ikke, vi skal gå ind og parkere bussen, men omvendt så kommer vi måske hurtigt til det alligevel. Ja, det, det vi bliver presset på den i parken, fordi som du selv nævner, Søren, de skal frem og vinde FCK, ikke? Ja. Ja, de har ikke fået en sejr nu her. Øhm, altså, og, og vi kan sagtens bruge en uregjort i parken, altså... Så, altså sagtens vi kan bruge okay. uregjorte i Esbjerg er det fint altså så kan vi selvfølgelig også bruge uregjorte de fleste i uregjorte på udebane er vel faktisk godkendt Jamen, hvis vi vinder alle vores hjemmekampe og spiller alle sammen uregjorte på udebane så bliver vi jo mestre det gør vi ikke Nej, men, <laughs> øhm, men jeg synes også at man skal altså man må også se at FCK har problemer med at score deres offensivspil og Martin Projet mm. yes, spiller de jo han spiller ja, en ja, spiller han ikke godt og dels så spiller de ham jo på en forkert måde uh, jeg jeg bliver mere og mere undrende over, hvorfor de har købt dem, det må jeg sige. Men det er jo deres problem, og det er heldigvis til vores fordel. Det vil sige, hvis, man, hvis man, man man kunne måske håbe, at de har lidt svært ved at komme igennem og skabe noget, fordi deres angreber er heller ikke den store selvtillid, og hvis der er nogen, der bare har en lille smule selvtillid, så skal de jo bare rende ind i en skur en gang, så har de ikke mere selvtillid. Eller øjenbryn. Eller øjenbryn, så lad os stille op, i den, øjenbryn, os stille op <laughs> i den der, den der 4-5-1, som de har stillet op mange gange med fem mand på midtbanen med Martin Jørgensen, som den hængende midtbanespiller foran, forsvar, som sådan en bag type og så Og så lad os se, om ikke det kan bære os. Mere defensivt kan vi jo nærmest stille ikke stille op med. Men hvad, altså, hvis, du nu skal, hvis du nu skal komme med et, med et bud på, på resultatet, hvad, hvad ender kampen? Jeg tror, vi taber øh, 3-0. 3-0? Fordi jeg tror, at FCK virkelig skal hen over, hen over det. Men jeg håber og bliver ikke overrasket, hvis vi, den ender 0-0, eller vi sniger os en meget sensationel 1-0 hjem. Og jeg må sige, at af hensyn til ligegagen og alle det der spænding, der omkring Super lige, lige nu, så synes jeg, det kunne være sket, hvis FCK blev ved med at være i krise. Jeg vil også sige, at FCK de er jo i, i ret dyb krisis, og den situation, de er i nu, så tror jeg ikke på, at det er umuligt, at måske få noget gjort med fra parken, fordi de er ikke imponeret, øh, her i begyndelsen i hvert fald. Øh, altså, jeg tror godt, vi kan, vi kan hive et point med derfra, måske på en 0-0 på en eller, eller en, ja, en 1-0-sejr, for den sags skyld. Og hvis bare lige Osama Akaraz kunne finde øh, den der knist, han har haft mod Vestjylland og Nordsjylland, det ville være fantastisk. Mm. Ja, fordi altså, vi, man kan sige... Øh, AGF Det er selvfølgelig også på hjemmebane Men AGF plejer jo egentlig ikke at være så god på hjemmebane Nej øh, Kampen mod FC Nordsjælland Mod visemesterne Burde, burde man ikke kunne gentage sådan et, øh, sådan et øh, stykke altså FC København har jo ikke nogen solid opbakning længere efter de er begyndt at spille dårligt Nej. der er jo ikke parken er jo ikke et skræmmende sted længere mm. Mm. altså ja, ja, når de kommer bagefter så begynder de at synge efter CV og sådan noget ja like. og så begynder de at gå hjem ja og så begynder de at gå hjem ja. jo jo selvfølgelig har vi muligheder, som du selv siger så, så spiller vi ofte bedre på udebane mm. uh, nu spiller vi så rigtig godt hjemme på Nordsjælland ikke men, men vi spiller ofte bedre på udebane og, og vi har også fået nogle fine resultater hjem fra parken inden for de senere år så, så jo jo hvorfor ikke jeg jeg har Det er svært ved at se os rejse os efter det nederlag mod, øh, mod Esbjerg. Men er det ikke netop pointen med nederlag? Brug dem og bygge ovenpå. Jeg, også altså, det. jeg, jeg står ikke og taler det op til, at de skal vinde over efter København. for Det tror jeg ikke, vi gør. Men... men, men som jeg sagde i i vores program forud for FC Nordland kampen, hvis vi skal slå FC Nordland, så er det nu. Hvis vi skal slå FC mm. København, så er det nu, det fordi nu. der bliver ikke givet ved dørene næste gang. Man kan sige FCK og det var en rimelig jævnbyrdig kamp, ikke? Det var det, den det, den anden 2 -2, det, det. Det er svært at vurdere om Nordland lige har forbedret sig også, så hvis de stadigvæk er på samme niveau som da de mødte AGF, jamen det vil også sige at FCK lige til at strak med så er det ikke. Jo jo, og du ja, der, er, jo, har jo fuldstændig hvis du ser det på den måde. Jo jo, så er det da nu vi skal vinde over FCK, men du glemmer bare de mekanismer der gør hvor FCK, de skal ud og vinde. Altså, det skal... jeg vil hellere møde et hold FCK der bare laller øh, som vi har gjort før og så fået nogle fine resultater i parken fordi de, nej, de er foran med 12 point så de er det de skal måde. også ud og vinde ja, vi skal ja. have basket en blamage i Herbjerg er os nu kender du efterhånden AGF og de mekanismer der er her i Aarhus så godt at du ved godt det fungerer ikke på den måde som vi siger i den Vi vinder jo guld og i den elle fodboldverden ikke så, så jeg tror bare lige nu at er FCKs møde, end hvis de havde været foran med 12 point altså fordi så ah der kommer i parken det er ligegyldigt så roterer vi lidt og vi selv sparer nogen nu kommer de med fulde skrald fordi hvis ikke de vinder På, på søndag, så er der bare endnu mere pres på, og endnu mere krise. Så, så de vil også ud at vinde, og det er stadig nogle af gage spillere, de har forhåbentlig. Nogle af dem er der i hvert fald. Så, så, så jeg vil ikke sige, at det er lettere at møde dem nu. Øh, tværtimod vil, vil jeg hellere vente, men jeg vil mest af alt bare gerne have overstået weekenden, så vi kan komme hen og få nogle lette hjemmekampe igen, så vi kan begynde at få nogle flere point på konto. En, en let hjemmekamp mod Sønderjyske, hvor Tommy Beckmann scorede til sidst. Som, som, som ikke er så let igen. Som det ikke ja, er nej, nej, det er rigtigt. <laughs> ja, ja, skal vi ikke bare sige, at helst at hele sæsonen overstået? Jo, så, så slutter jo. vi som nummer 5, ikke? Se, se, jo, det vi er jo. Jo. Kommer. jo, jo, fordi nu er du selv inde på det. Vi ligger jo nummer fem. Fordi, mest fordi, at øh, rundens øvrige resultater, de, øh, de flaskede sig altså, Hvad hedder de OB og OB, de spiller 0-0. Det er begge hold der ligger lige inden for mm, samme mm. grænse som os og og Randers taber til FC Midtjylland. Min femte plads. Det er fint nok. Det er fint. Altså ja, men uh, tror vi på det. At det bliver et slutresultat. Ja? Nej, nej, nej, nej, Jeg tror vi slutter mellem 10 og 7. Uh, fordi den her liga er så mærkelig og så uhåndterbar, at det er ikke noget jeg er vant til. De gange, synes jeg, hvor vi har fået nogle, nogenlunde sæsoner, der har liga nogenlunde lignet sig selv, og der kan ske alle mulige ting, og vores, vores problem er jo, at FC Midtjylland har tur i den, render sig stadigvæk godt, og så når FCK kommer, og Brøndby måske også kommer, og FC Nordsjælland, så er vi jo pludselig nogle af dem, der ligger nede i bundstriden, mm. ikke? Så øh, men altså det er jo alt for tidligt at sige at det, det er jo en fuldstændig vanvittig liga og FC Midtjylland er heller ikke mistet, og det tør jeg godt lov. Ja, det, det er svært at tage meget ud fra ud de comeback efter de har spillet nu ikke? det har været meget svingende så, ja. så det er rigtig, altså, rigtig svært på nuværende tidspunkt. Vinder vi vinder anden kamp hele sæsonen igennem er det jo fint nok. Problemet bare er bare det der med at tabe kampe især når vi taber med så stort så giver det den her negativitet og jeg vil meget hellere spille uafgjort en masse uafgjorte kampe fordi så kan man ligesom bare leve i den der tro og sig ind i så går det jo bare fordi det der med at tabe hele tiden eller at tabe hver anden kamp det synes jeg skulle trods selvom jeg godt ved på tabellen, at det er det bedre. Ikke? Det kunne også være ret med lidt kontinuitet, for en gang skyld. Ikke? Altså, to sejre og nederlag, to sejre og nederlag, det, det spiller heller ikke. Vi skal have flere sejre, ja. og vi skal have dem nu, fordi foråret det bliver katastrofalt. Men det, er alt, det er alt andet lige bedre at tabe, og, og, og så vinde bagefter, i stedet for at spille to uger ikke. Det ved, jeg, det ved jeg godt, det er matematisk, kan man sige, i forhold til ligeren. Så er det bedre at tabe, og så vinde en. Men, ja. men det er for, for vores velbefindende, og vores mental øh, i løb så er det jo bedre for få en altså ja ja det kan man sige jeg ville meget hellere at spille udadgjort i Esbjerg og så, har haft en, så, har jeg, så havde man haft en bedre så, så har vi haft en buffer til at tabe til FC København for eksempel ja men altså, lad os nu se, det, jeg vil ikke overraskes regne, hvis vi får noget med hjem derfra, men jeg tror bare, at FCK, de er, de skal virke, de er, som man, det er jo en er som at det er såret dyr, hvad det så indbetyder, som man altid siger i fodbold. Det Lø, de de er jo er en, en løve, ikke? Man, det, en her er en løv, er vist det her er en løve, der både er skudt af en krydskytte, et af nogle hyæner og en grip, der har spist dens testikler, de skal ud. Nu har du jo opsummeret løvernes konge for voksne. <laughs> <Ja>. <laughs> Nå, men øh, vi er simpelthen også ved at løbe tør for tid her, kan jeg se. Jeg vil uh, lige slutte af med at sige uh, tak, fordi I var med i Jamen. dag. Selv tak. Fornøjelse. Selv tak, Fornøjelse. Det er fornøjelse. altid en fornøjelse at, at lave det her program sammen mm. med jer. Og uh, så skal vi huske, at der er landskamp i aften. Ja. Og håbe på, at Kasper Slot, han spiller. Enten for at blive solgt, eller uh, det for, for I, at blive bedre. Det fortæller I mig, om han gør, for jeg skal ikke se den. Du er droppet, droppet landsholdsfodbold. Fuldstændig. Jamen, det kan jeg godt forstå. Der er heller ikke meget at komme efter. Nej. <laughs> tak for i aften. Selv tak.